Mikel Esklamadon, egunon zuri? Egunon, Christof. Beraz, uh, lehenik kronologikoki, bon, bada txapelketa, sortuzena, zirkuitu bat da, hainbat lasterkaldiekin, berbat orti kabiatuko gira, helzeko iparkseleksiorat, puntuazio sistema bat baita, hori dugu lehenik uh, txapelketaren helburua? Uh, bai hori da, beraz, uh, piskate, historia berriz egiteko, uh, bilitzez, 2008an sortu da elkarte hori, eta buru batekin horia uh, iparkaldeko mendi lasterketa gehienak, Uh, hartzea eta horrekin uh, zirkuito bat eta saltapen bat egitea urte antzeak. Uh, horri zen lehen elburua, pixkat, uh, Kirolamailan, eta horrean uh, elburua gero gibilan, zen piskatu gure eskualdea, emengoa, eh, iparaldekoa. Erre eh, presentatzea emendi eh, eta uh, selekzio bat sortuz, eta pixkat, bon, horri zen lehen elburua eta gero pixkat, uh, iparaldeko mendi lastezak eta gora eta Ibarrak, Barnekaldea eta Kostaldea behiz lotzean kirologi esker, modan baita kirologi, eta hori epska eta probetxatu nahi genuen argiki. Beraz, orteik sortu da, beraz, 2011an, eta orte bukaran, beraz, dukan zirkuito hortan baitugu hiru iru beraz, irudistantzia, beraz, irudistantzia, ez berdin, jakin behar da horotara eta hogeita sei, laste direla. Ximist-zirkuitoa, labur-zirkuitoa eta luce-zirkuitoa? Hori da, hiru-zirkuitoa, hiru-distantzia ezberdin bat haski labura, hamar kilometro ingurukoak, beste hau gehita bat ingurukoa eta beste hamaratoi-distantzia Hor dira, hiru-zirkuitoak, beraz, hiru-xailkapen urtebuko eta azken finean urtebukaeran eran, hirabazten, sh hauek, hirabazten duten pertsonek, edo korikalariak, bai gizant, bai emazte, Integratzen dute e, ipar mendi mendila selekzioa. Hala, oh. hola da ituko dugu zenta, da, eh? Ipar aldeko mendila azterketa selekzioa. Horri oh, da, horri da, edo txapelketa selekzioa. Beraz, sei ilazterkari badira? Hortan, Hai. parte hartuko dutenak, eh, Merri Belen, franziako txapelketan, no, nor dira horiek? Mai orida, eh. beraz, bimna, bimna genuan, mm, hori da, uh, e, beraz, bilinatamez horzen erabaki genuen, selekzio hori, iramaita horten franziako txapelketara. Beraz, irabaz lehak, uh, edo... Eh, Eto direnak mea gibelera, e, beraz, sei dira bai, ez dira bohtsazira bazleak, azken momentuan izan bai, bai tira zaurituak eta arazo batzu, beraz, hartu ditugu aliro ordezkariak edo bigarren, irugarren bukatu dutenak. Beraz, e, badugu dugu, hasteko bat askifamatua hemen iparaldean Gion Levoa, Berrak irabazi zuen, iaz, uh, luzez distantzia irabazi zuen, eta beraz, gurrekin eldu da. Gero beste bat bere lekoa irabazi duena da sashi da hitzen duguna, edo da, David uh, Nespriaz, Xarataja. Berrak Ximist, uh, zirkutoa irabazi zuen. Nesketan badugu ere klerdu bez, uh, labur distantzia irabazi di duena. Eta gero, be, eldudiren bestak, dira azken fina nord-ezkariak. Beraz badugu Pauline, uh, Pauline Berniz, Xarataja, erre, fe Xarako Taldean dena. Eta gero, bat dugu Florian Becker Bum bum Bum bum, behitzen duguna hemen <laughs> gure artean Hori da, bera forman du azken alditan Eta bera da orten, bideaz sirkuitoren lidera edo lehena Berriki, beka ere, ogoita bat ira bat ziduaz? Horri da, horri da Hori da, horri da Eta azkenik bat dugu orre Mikael Echeverri, Itxasuarga Eta errakutsi du eta gogoa etortzeko, beraz bo, hartu dugu gurekin. Eta antzigabe ez dena aldu gurekin, baina bada... Um, Severin Dualt, enda jarra. Uh, beraz da luz eren duela, emendigutira, joa duan enda GRP pitu nuetan. Berri hogei kilometroko da, ultrabat egitera. Beraz ez zain dugu gurekin etorri, baina berak zuen irabazia, luz e distantzia emakumetan. Beraz ergan nahi du Megi Belen Frantzeko xapelketako lasterkaldiak zen zer dira bidistanzia izenen ba, ba, dira. Bai, badera bidistanzia larun batan begeita hamar kilometroko bat eta la mila pasa metro desnivela, eta bimunan hogeita bost kilometrokoa.raz di bitxapelketa bat luzea eta besteela buja eta hori gureko jekalari guztiak partartuko utelarrun batean luzean. E, Nola parte hartuko dute, ukanen dute selekzioaren aturra? Bai, bom, piskat, uh, dela, geienek, baina, pixkat komplikatu dela, doberesia da, gehiena korreka ginen dute selekzioaren maiotarekin. Baina beraz frantziako txapelketan parte hartzeko, doxalkatu haizaiteko frantziako txapelketan, berada klubaren, noberaren klubaren maiota uh, jantzi, eta gainera lehenagotik selekzio la, lastaketabat egin frantzia antzea. Razmalerozki ezin hori ezin izan dute egin, geienek, salbu batek, guen lovoak. Razberak korika egineen du bere klubare maiotarekin, bayonakoa. Baina, gero beste guztiak partartuko dute lastezketan gure maiotarekin selekziokoa. Baina ez dira salkatuak izanen, uh, frantziako, txapelketako, salkapenean. Hala, egun hortako salkapenean, bai? Agertuko dira, bai. Um, Ager Mehi beleko lastezkaldia deituko da edo... Ma, bai, bai, hori da. Ala ere, xelkatuak izanen dira, baina ez, ez dira kontutan hartuak izanen, aribez, irabazte maudute, ez zira ariak izanen, jantziako txapeldunak ez baitute egin xelkatzeeko xelka lasteik eta hori. Adibidez, Guillaume Levoaren kasua da bakerik berak, zoin inendu? Uh... Begoita marra. Begoita lucea beraz. Vai. Berak, lehen ite mali madu Eztu franziako txapelketa bortza zirabaziko? Berak bai. hor ah, bai. Berak bera da bakaxa txelkatua dena. Egin baitu urte axiran uh, lasterketa la bat a franziak eki aldean. Urte bat berak horien badu bere txartela mm. franziako txapelketan kontutan hartu izaiteko. Eta badu kluba bat. Besteak dute ez dute lastarketa la, la hori egin, beraz, bo... egiten egiten aldute, baina... Hala, ene galderazen, eh, Guillaume Levoari doakionez ez, eh, eta... ...bazenez, elkeapen eh, horoko bat, puntuak kondatuz ere franziako chapelleun izateko, ez, badu txertela... Badu txertela... ...pertertu behitu... Ba, ...eta... eta irabazi zuen? Eta biarren, ez? Biarren bukatu zuen... Hemen eta uh, irabazten badu uh, Merribelein, Frantziako Chapelleuna izanen da. Berabai, hori da. Eta adibidez, uh, bekerrek ez? Hori da, bekerrek irabazten aldu lasterketa, eta xalkapena xalka gertuko da aldeena, baina... Nizan baina esingoda, ez da, Frantziako Chapelleuna izan da. Baina ez zingo da, Frantziako Chapelleuna izan Hala, Kirol Mailan uh, ginen hor, uh, pixka bat lagikapenerat uh, itzultzeko, uh, ipar selekzioa, uh, God, bistandena esko al selekzioaren lagik apena hor la, dela, horoko horki, uh, aspaldiko partez, bestiak beste esaiteke, uh, darama edo eramaiten zuen, edo badu segidea azteko uh, beti uh, gai hori buruz. Zer, um, el buru labura dihanik zen uh, hipark selekzio baten osatzea bada, Epe eztainian edo luzeago batean berriz Euskal egia bere osutasunean konu utan hartzeko sedea? Baioi argikia hori dugu e, gordetzen. Elburua zugu El, elburu azugu, nu, azugu bere isina ipakaraldea eta egoaldea, or, a, gu, egiten ari girena zinez kalkatua da egoaldekoai. E, Hama hori daetzen dutena Euskalekiko selekzioa, bo Malero gehienak e, gehianak e, egoaldekoak dira. Eta hori guk sortu duguri iparaldeko asera batean, iparaldeko ere hori uh, e, gora ipatzeko. Baina hori ari gira lanean eta nahi genuke bai egun batez lotu egualdekoekin eta... Eta norski, uh, egibendikatu edo aldakikatu uh, iparaldeko. Uh, euskal Herri Osoko uh, mendil asterketa selekzio bat eta zinez, euskal Herri Osoko uh, kurrikalariak kontutan hartzen dituena. Sentzibilizazio lan bat ere eramaiten duzu e, piska bat gailurri buruz zenitzen da, piska bat denia uh, curious edo ezagutzen ez dutenek galde dutela, piska bat eta sentzibilizatuak direla eta piska bat uh, noktashun hori lotzeko Ba be argikin hori or, ba, askker da ikusten no gure selekzionan ez dira Borttzaz e, bertakoak uh, batzu laneeseko dira batzu Frantzia iparaldekoak. Baina ez dira borttzaz lotuak gure kulturari eta hezkunttzari eta eskalgiari, baina uh, pixkanaka pixkanaka du lan aski luza izan den na intxiur, baina. Ja, jehennak deskukitzen du hori, ba kolore batzu ikugina bat, bat hizkuntza uh, bat, kultura bat eta lotura bat uh, egi bati e. beraz Hori dugu guk lantzen pixkanaka pixkanaka hori ba jendea sensibilizatzea eta jendea hoaktararazztea, hemen mod dugula kultura bat nortasun bat eta uh, elkarte gisa hori dugu gre helburua eh, arattuaa gure selekzioa emanez uh, atzegirara, Ma gure gure nortasunarkustea ere atzergian. Hor, uh, diakinean uh, dira antolatzaileak mehri belen, eldu dela iparaldeko mendila asterketa selekzioa egan baituzu uh, be, bederazka edo bakotxa bere izenean, bon, berezki Gion Levoa bestek ezartzenalko dute ez ato ga selekzioaren aurida bai. beraz, yak, beraz izena emanen dute iparaldeko mendila asterketa selekzioaren izenean, beste bostek? Ba, ba, egiru bestek usteagori ibiliko dira selekzioaren uh, selekzioaren izenean eta jaz, kusik ginen jaz, jonginelarik uh, bestela asterketa batetara selektzio batekin ere, alpesetan, uh, jakasta bizikian jaukan eta hori izan zen gure sorpresan dia. Han uh, ibili ginerarik, ba, ango prehentsa guztia eta jende guztia, pisa, eta ritu egontzen uh, ola, frantzian horrik uste, ez baita egiten frantzia mailan horrik. Eta hor, gainera, lehen aldea da, frantziako txapelketara selekzio bat jaten dela, eta ez ba, ez bortzaz kluba bat, espontzor marka edo talde bat. Graz, bueno, espero dugu horreire uh, jabotxa egitea eta oiartuzuna oka egitea o uh, lako proiektu batekin. Agur hilaren Amar eta Amekan, zentazta Amarian bakarrik, bi da, uh, Lucea Amarian eta Laburraka kotxe nartian, horreitabos eh? kilometroin berkodira mendian ara ere uh, Merribearen, Alpesetan, ezan nahi du, xei horiek, zuere joan arduradun bezala, pentsatzen dut? Bai Zene bat zen entziste, joiteko, eta? Bagira, amak bat. Uh, Lastehkarriak baganea? Bai, denak baganea, bagira, sei, sei lastehkariak. Uh, kine bat ere ere dugu. Uh, eta inguruan, iru, iruz palau pertsona. Hori, uh, ibilbidean zeak, ibiltzeko eta laguntzeko. Eta gero, ori, lau egunea zabiatzen gira, beraz. Hori, bada, bada logiz, logistika askian inguruan, harat joiteko, bidea, han uh, loiteko, eta... Orain inguruanego ibiliko giro hartan. Diru mailan hori parale komendi lasterketa selekzioa elkarte bada edo da txapelketa elkarteari eta chapelketaren e, bidez edo chapelketa bidez e, diruztatzen da. Hori da. txapelketa ja dut elkartak diruztatzen hori, hori patzeko balare azpimarratzekoa da holako proiektu bat muntatzeko ze diru zama behar den lau mila euro pasa, e Hola, holako bidei baten antolatzeko eta elkarte berri bat gira gainera. Eta hori eskertzekoak dira zinez lagundu gaituzten enpresatikiak. Azkenan dira enpresa pribatuak gaituzte lagundu olako proiektu bat muntatzen bai kiroldendak, bai beste enpresa elektrikari, orstatu eta bai gorriko-erriko etxak ere lagundu gaitu. Autobus aprosta toz berazora. Eh, uh, diru mailan ordia, el kartaren izenean uh, egiten dugu. Ba, parte batera um, auto dirustatzeko ikusi dut. Bai, pentsatzen gira, 125 tala ere ez dena uh, gutxi. Chatengare uh, dir dirustazano uh, linea Ianziak salud txartak edo trikotak txapekitaren izenean eta gileenetan kurrikalarriak dute hori erosten beraz horian. ere parte hartzen dute orte proiektu horrean. Hala, e, ipar euskalegia beraz ordezkatua izanen dela ederki mehri belen, elduden aste buruan, edo hortaz mintzatzeko, erginin e, bai ipar aldeko mendil asterketa baita ere e, txapelketa elkartea aipatzeko Mikel Esklamadon, e, txapelketako lehendakaria dakaria, milesker? Milesker zuri.